שאני לא מבין את המשמעות של אני מחברת אותי עם עצמי כי אני לא רואה, זה כאילו שני דברים שונים אז עזוב, זאת אומרת זה לא... אז אחר כך היא תסביר בהמשך למה שרחן, רחן אמרתי, רציתי להגיד שאני אישית לא מכירה דרך אחרת להתחבר לעצמי יותר מאשר במדיטציה. אני לא מכירה דרך אחרת, זו הדרך היחידה שאני מכירה, להתחבר לתוכי. ‫אז השאלה שהוא שאל עדיין ‫במקומה עומדת... ‫-אבל אני רוצה להגיד משהו לנמרוד. ‫זה לא משהו טכני. ‫זה משהו שבמשך הזמן, ‫אם יושבים באמת, ‫אז זה בא לבד. ‫זאת אומרת, היום אם אני רוצה ‫לנסח מה זה מדיטציה בשבילי, ‫אז זה מה שאני אומרת. ‫אבל אין ספק שזה לא משהו טכני, ‫שזה כך וכך. ‫כל אחד יש לו... ‫אבל היום זה כאילו הסיכום שלי ‫על מדיטציה. ‫זה בטח לא היה בשנה הראשונה ‫או חצי... שנה הראשונה. ‫-כן. ‫אבל... ‫אף אחד לא עונה? ‫אף אחד לא עונה? ‫מה זה להתחבר לעצמך? ‫נשאלה שאלה? ‫בסדר, אי אפשר להסביר את זה, ‫זה לא כאילו שנסביר. ‫אני לא... לא אחראי. מה, מה, מה, אתה לא אחראי? אני לא אמרתי את זה. לא, להתחבר לפנימיות שלנו. להתחבר לפנימיות. המדיטציה זה כלי שעוזר לנו להתחבר לפנימיות. טוב, אז בואו, אני אעשה פה תקווה סדר. בואו לי רגע לעשות סדר. מי מי זה? מי שעושה את המדיטציה. בסדר. פנימיות לפנימיות. בדיוק, אז הבודהיזם שלי בכל אופן לא מכיר את הניסוחים האלה בכלל. הוא לא יודע... כיהן עצמי. כיהן עצמי. בוודאי, ואנחנו נדבר על זה היום, אבל... אני חושב שמה שהם אמרו, זאת אומרת, זה משהו של תחושה, לא של לוגיקה. ולכן, כדאי להשאיר את זה ככה. כי כשאנתמו שאתה אומר, ובזה הבודיזם בהחלט מסכים, כשמתחיל לנתח את האמירות האלה בצורה לוגית והבודהיזם הוא מאוד בכיוון של הלוגיקה הן מתחילות להיות לא ברורות, בוא נגיד, עוד יותר כשאמרת אותן. אבל אני לא מציע ש... שזה גם הנושא שלב שיעור היום אז אני מציע שאנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת כן, מה השאלה? מה זה, מה הנושא? אני מצטערת, אתה יודע שאני אמשיך עוד. אז רק למי ש... פה כאלה, אני יודע, אבל למי שלא היה בשיעור וגם לא הקשיב להקלטה, אין כאלה, אני יודע, אבל בכל אופן, אולי נמרוד. תודה. אז דיברנו על הנושא של, בעצם, של פחד ושליטה, ולמה אנחנו צריכים שליטה, ולמה זה מעורר בנו פחד. בכלל אנחנו עוסקים עכשיו בספר שנקרא להרבות טוב בעולם ועוסק בעצם בבודהיזם מנקודת מבט פסיכוריה. של פסיכותרפיסטית אבל שהיא בודהיסטית אסתר פלד אסתר פלד, כן אז עכשיו הגענו למרות שיכול להיות שזה זה לא מוקדם כי אנחנו כבר שנה, שנתיים, נדע, כמעט <אח> שלוש, <אח> כן. אבל אנחנו בנושא, בוא נגיד לאנשים אולי שהם יחסית חדשים, זה אולי קצת מוקדם אבל אני אשתדל, אבל אני מנסה ללכת לפי, ה, לפי ההנחיה שלה ואנחנו יכולים לדבר על האני, <אח> כן. שזה מבחינה מסוימת אפשר להגיד, אפשר להגיד, הפרק האחרון. זאת אומרת, מבחינה מסוימת זה הכי קשה, ואתי תמיד אומרת, ואני בהחלט מסכים איתה, שלבוא אלי מישהו ולהתנפל עליו, ולהגיד לו, אין לך אני, זה לא פשוט, ויכול להיות שזה גם לא יעיל. אצלי זה לא היה יעיל. אצלה זה לא היה יעיל, כן. לא רק שזה לא היה יעיל, <אנתי> זה, היה, זה, זה, היה, כן, זה היה אנטגוניסטי. <אנ> אז אני אנסה לעשות את זה בעדינות. <laughs> <laughs> ולאט. <laughs> וזה ברור לי כ... כאור, כאור השמש שזה לא פשוט, שזה הולך נגד כל, ה... <אנתי> כל האינסטינקטים שלנו. וגם לכל אחד, כאילו זה לא בא, לאף אחד זה לא בא באופן טבעי. ומבחינה מסוימת אפשר להגיד שזה אולי החידוש של הבודהיזם לעומת כל תורת חיים אחרת. אז בוא נגיד ככה, אמרתי כבר בפעם הקודמת ואני רק ממש בקצרה, יש בבודהיזם שלושה מאפיינים לקיום, זאת אומרת לקיום בכלל אבל גם לקיום של כל דבר ודבר. השלושה הם אחד שהכל משתנה, השני זה שאין דבר עומד בפני עצמו, והשלישי זה שכל דבר הוא פוטנציאל לסבל. אז עכשיו בעצם אפשר להגיד את הנושא הזה שהכל משתנה, אנחנו נדבר עליו מיד בשביל לשכנע אתכם עד כמה זה נכון, אבל זה יחסית קל לקבל. גם רק ארקליטוס השחור, הפילוסוף היווני הגדוע אמר שהכל זורם והכל משתנה, ואי אפשר להיכנס לאותו לא נהר פעמיים, כי בפעם השנייה שאתה טובל בו זה כבר לא אותו נהר, וזה... אני אנסה קצת להרחיב את זה, אבל... עכשיו, אם כל דבר משתנה, אז גם העני משתנה, אם יש דבר כזה בכלל. אז זה כבר, זה כאילו מקרה פרטי, העני של המקרה הכללי שכל דבר משתנה. <coughs> עכשיו, דיברנו בפעם הקודמת על זה שבעצם אנחנו רוצים קביעות, אנחנו רוצים ביטחון והעולם לא בדיוק מסכים איתנו, העולם הוא גורם לכל דבר להשתנות, ברגע שאנחנו לא, יש משהו ספציפי שאנחנו לא מקבלים את ההשתנות שלו זה יכול לגרום לסבל, ואני וה... מבחינה מסוימת, אולי כשאנחנו מאוד קטנים, אז הדבר הכי קבוע זה אבא ואימא. וכשאנחנו מתבגרים, אנחנו מחליפים את אבא ואימא בעני. וזה נהיה הדבר הקבוע. וכמו כל דבר שאנחנו חושבים שהוא קבוע, הוא עשוי להיות מקור לסבל. עכשיו, בתור הקדמה, של שלוש דקות לבודיזם אני יכול להגיד ככה המטרה הראשונה וכמעט האחרונה של הבודהיזם זה למנוע או להקטין את הסבל שלנו לא אלוהים ולא אמת ולא אוצרות גנוזים ולא חוכמות גדולות, להפחית את הסבל זאת המטרה של כל, זאת הייתה המטרה של הבודה, וזו המטרה של כל מורה בודהיסטי, וזו המטרה של כל תלמיד בודהיסטי. להפחית את הסבל, את הסבל האנושי שלנו. זאת אומרת, העולם אחרי זה נדאג לו, אבל קודם כל, אנחנו. אני, אני, איך שקוראים לי, קוראים לי אפי, המטרה שלי זה להפחית את הסבל של אפי. ואם קוראים לך רפאל, אז המטרה הבודהיסטית שלך זה להקטין את הסבל של רפאל. ועכשיו אני אוסיף עוד הגדרה, שכולם כבר יכולים לצטט אותה במקומי, אבל אחרות זאת אני אגיד את זה כי זה התפקיד שלי. כאב וסבל הם שני דברים שונים. כאב <coughs> זה משהו ש... מובנה בתוכנו, בעצם זה שאני גוף אנושי, אני יכול לס... לעבור כאבים. אם אני נתקל ב... לא מסתכל ואני הולך ואני נתקל עם הראש בעמוד חשמל, זה כואב. אם אני נופל מהאופניים, זה כואב. עדיין, מתי הכאב נהפך לסבל? כשאני לא מקבל את המצב, אם אני נופל ואני אומר, אוי איזה טמבל אני, אני נפלתי בגלל שלא שמתי לב, זה נכון, זה חשוב בשביל הפעם הבאה, אבל זה גם גורם סבל. אז אפשר להגיד את המסקנות בלי לקחת אותן באופן אישי לרגע, אלא לפנות מזה איזושהי... מי שני... להגיד טמבל? מה? מי להגיד טמבל? בלי להגיד טמבל, כן. אז זה ההבדל בין כאב לסבל, וזה במובן הפיזי, תכף תשאל, אני אשמח אם תשאל, ובמובן הנפשי אנחנו נמצאים בתוך רשת של קשרים אנושיים, יש לנו הורים, זה לכולנו, יש ילדים, לחלקנו, והקשרים האלה, יש ידידים, הקשרים האלה, בדיוק כמו הגוף שלנו, הם מקור לכאב, אם מישהו שיקר לנו סובל, אם מישהו שיקר לנו חולה, אם מישהו שיקר לנו הולך לעולמו, זה כואב, זה כואב כמו איבר שהורידו לנו מהגוף. מתי זה נהפך לסבל? כשאנחנו לא מקבלים את זה. אם אני חושב שהמצב צריך להיות אחרת, או אפילו אם אני חושב שהוא יכול להיות אחרת, אני גורם לעצמי מתח בין המציאות ובין המחשבות שלי וזה סבל, זה כך מוגדר סבל. אז זה חשוב מאוד להבין בתור עכשיו זאת אומרת אם המטרה של הבודהיזם היא <coughs> להפחית את הסבל, אז בעצם מבחינת מהצד השני המטרה של הבודהיזם זה א' להבין שהסבל הוא לא במציאות הכאב הוא במציאות, הסבל הוא תוספת שלנו על המציאות וכשאנחנו בכל מקרה ספציפי, כשאנחנו מבינים את זה אנחנו מפסיקים לסבול. זהו, זה ה... מי שאת זה מבין, יש פה דלת, יכול לצאת ולטייל באוויר החופשי, חבל על, ה... על הזמן שלו. אני, היה, אני מגדיר, היה, מגדירה היה את זה, זה אחרת. שנייה, מה? אנחנו גורמים לסבל על לא. זה שאנחנו לא מקבלים כן. את המצב. המצב. כן. זה אחת. או שהגדרה אחרת שאני מכירה ומאוד עוזר לי. יש כאב. כאב יש, נוצר כאב מכל מיני מצבים. הסבל הוא מה שאני מוסיפה לכאן. למה זה קרה לי, ובטח זה, וכל מיני דברים, וזה בטח כבר סרטן, כל מיני מחשבות שאני מוסיפה, זה הסבל. הכאב הוא כאב, והסבל הוא המחשבות. אוקיי. התוספות. הסבל של אחרים זה נכנס לקטגוריה של לסבול, או... אנחנו, זה למתקדמים. לא, ברצינות. <מתקדמים> ‫אז <laughs> יש... <clears throat> ‫אפשר להסתכל על זה משתי בחינות. ‫יש בחינה אחת, שהאם אתה מתקדם, ‫אז אתה יודע שאין אני ואין אתה, ‫אז אין כזה דבר סבל של אחרים. ‫יש סבל שלי ש... שמתבטא אצלו. ‫זה למתקדמים מאוד. אנחנו לא מאוד. אוקיי. אז, אז, יש פרק מיוחד באגף ה-compassion, שקוראים לו ארבעת המעלות, ואחת מהן זה חמלה. חמלה פירושו רגישות לסבל של האחר. זה מצווה גדולה בבודהיזם. שחשוב להבין שזה לא מצווה כי אמרו לך שזה צריך, אלא צריך להגיע לזה מתוך הבנה. וההבנה היא כפולה, נגיד. ברמה הלא נורא גבוהה, זה אם יש בסביבה שלך מישהו שסובל, החיים שלך לא יהיו שקטים. זה אנחנו רואים. נגיד בעזר אם הם סובלים וקשה להם, לא, שקט לא יהיה לנו. אז זה כאילו ברמה ה... הלא של החוכמה. ברמה של החוכמה, כמו שאמרתי קודם, כיוון שאני ואתה שנינו חלקים של אותו דבר, אז כמו שאם... אתה נפצעת ביד, היד השנייה לא תתחיל לחשוב ולעשות כל מיני תרגילים טקטיים, אלא היא תבוא ותעזור לה ותחבוש אותה. אותו דבר, אתה... זה לא שאתה מחויב, אלא זה נובע מתוך ההבנה שאתה תעזור. אז... אבל אני לא רוצה נורא להיכנס לזה, זה בהחלט... בהחלט נובע מתוך הדברים המאוד מאוד בסיסיים, ה... מהגישה המאוד מאוד בסיסית של הבודהיזם. שחלק מה... נגיד, ממניעת הסבל של עצמך, זה מניעת הסבל של הזולן. כי בוא נגיד, <מח> גם, גם <עם> <מח> אם אתה יכול, כאילו, גם אם עצמך, רק אם אתה יכול. אתה יכול להיות עד לסבל של אחרים, ואתה לא יכול לעשות הרבה. גם אתה סבל, עצמך, לא הרבה. הזה, שיש לך, ובהכשרה שיש לך. אם אתה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה הולך ונהיה קל יותר ויותר. וכמו שתמיד אני אומר, אל תתחילו עם הבעיות העמוקות והעמוסות רגשית. יש מספיק בעיות קלות שלא עמוסות רגשית שאפשר לתרגל עליהן. אותו דבר אצל הזולת. אם אתה רואה ילד בוכה, והוא ילד קרוב משפחה, אז, <אז>, אז אתה בהחלט יכול לבוא ולחבק אותו. שום בעיה. זה לא סבל נוראי, וזה, וזה לא דורש תעצומות נפש, וזה לא מישהו ש... שלא יודע מה, פצוע במלחמה ששוכב עם המעיים בחוץ. זה אלמנטרי לגמרי. אבל כמה שאתה עושה את זה יותר, אתה מפתח בעצמך... את החמלה לזולת, ואתה יכול לעשות את זה במקרים יותר ויותר מסובכים, יותר ויותר קשים, ושוב, כל אחד יש דברים אחרים שקשים לו. יש אנשים שהם רואים דם, נהיה להם רע. פשוט, כאילו פיזית, נהיה להם רע. ויש אנשים שהם רואים דם, והם אומרים, טוב, דם. אז ברור שמי שנהיה לו רע מעצם זה שהוא רואה דם, יותר קשה לו לעזור למישהו שהוא פצוע. פשוט, זה, כאילו, זה כמעט פיזי, זה לא פיזית כמובן, אבל זה, מבחינת התחושה זה כמעט פיזי. אבל עדיין, אם הוא בהתחלה יחבוש לעצמו פצע, ואחרי זה עוד ועוד ועוד, אז שהוא ילך לכוס חופשי, יכול להיות שבסוף הוא כן יוכל לעזור למישהו. אז כן. ושוב, מה שבעינינו נראה בתור משהו נוראי, נגיד, לא יודע מה, אתה יכול להסתובב בהודו ולראות אנשים חיים בדלות איומה. יכול להיות, וכנראה שזה נכון, שמבחינתם זה לא כל כך נורא. אז שוב, כמו הסיפור על ההוא שבכוח לוקח ומעביר זקנות את הרחוב, כי אמרו לו שזה בצופים. שזה בצופים שצריך לעשות דבר טוב כל יום. אז שוב, <coughs> מה שאתה אומר זה נכון, אבל אנחנו צריכים לא לקפוץ גם מעבר לפופיק, לראות איפה אנחנו, ושוב, גם צריך להבין שאם זה נראה לי דבר נורא, יש סיכוי טוב שאני לא תהיה לי את האנרגיה בשביל לעזור. אני, כל כך, אני מוציא כל כך הרבה אנרגיה בשביל להתרגש מהנושא, בשביל להגיד אוי כמה זה היום, שאני לא פנוי בעצם לעזרה. אז רצוי שנשתדל להראות את העזרה שלנו, את החמלה שלנו, בסיטואציות שאנחנו יכולים לטפל בהן. ‫זאת אומרת כאלה. שאם אני מזדהה, ‫מזדהה מאוד עם הסבל של השני, ‫בעצם אני לא, יכול, לא, לא, לא יכולה תנויה. לעזור. ‫את לא תנויה, כן. כן. אני יכולה לעזור כל עוד שאני ‫באמת רואה את הסבל, ‫ואני מרגישה אותו, ‫אבל אני לא מזדהה. כן, זה כמו רופא שנמצא בחדר ניתוח, והוא רואה מישהו עם, <laughs> עם כל ה... הוא לא יכול להזדהות איתו, אנחנו גם לא מצפים ממנו שהוא יזדהה איתו. אז אותו דבר גם פה, בדיוק. דבר שאתה מסוגל, וזה נשמע כאילו נורא אכזרי, זאת אומרת, אתה, אם אתה מסוגל להתבונן עליו בצורה שלווה, יש סיכוי הרבה יותר טוב שיהיה לך אנרגיה לטפל בו, ושתהיה פנוי לבן אדם השני, מבחינה זאת שאתה לא תשליך עליו את הבעיות שלך יש עם המצב שלו. אז שוב, סטייה מבורכת, כי תמיד זה חשוב. אתה לא אוהב את זה, אבל מה לעשות? אני לא מתאפקת. את מה אני לא אוהב? שאני אומרת כל מיני דברים באמצע. זה הוא אמר, זה לא את. עכשיו זה רפאל היה. אז זה בסדר. אז אני חוזר שוב לדבר הבסיסי, על זה שאנחנו מחפשים קביעות. ובעצם, מבחינה מסוימת, זה שאנחנו מחפשים קביעות, זה הופך את ה... נגיד, את העולם שהוא נזיל לעולם של קוביות, של קביעות, של דברים קבועים, של עצמים שלא, שלא משתנים, ואנחנו מאוד רוצים את זה. אנחנו רוצים שיהיה סדר, אנחנו רוצים שדברים יהיו ברורים, אנחנו רוצים שדברים יהיו קבועים, ואתם זוכרים, בשבוע שעבר דיברנו על הנושא של אופי וכל ה... כל הדברים האלה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל מזווית קצת אחרת. עכשיו, כמו שמירי יודעת, אנחנו דיברנו על הרמב״ם, אבל הפסקנו לדבר. אני יודע, בזה אני אומר, אבל אני רוצה להכניס פה משהו, כן, של הרמב״ם, בקצרה, כי זה לא הנושא שלנו, אבל... כי מישהו התנגדה לא פה. מה? כי מישהו התנגדה לא פה. ‫לא, לא, הייתה... ‫-זה יותר מזה, הייתה עוברת... לא, לא, עזבו, חבר'ה, דאמי. ‫זה לא היטעים פשוט, ‫זה היה יותר מדי זר, זר וזר. ‫אז הוא אומר ככה, ‫כל רע שפוגע בבן אדם ‫הוא באחד משלושה מינים. המין הראשון של הרע הוא מה שפוגע באדם מצד ההתהוות והכיליון. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, הכל משתנה, ואנחנו צריכים לקבל את זה שהכל משתנה. ואם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים שיהיה משהו שהוא לא משתנה, אז אנחנו נסבול. <אז> הוא אומר את זה, אבל אני לא שמעתי במה שהקראת. זה הזר המוזר שאני מדברת עליו. שמה? לא שמעתי את התוכן שכשהסברת. זה מה ששמעתי להגיד עליו זה בעיה. ההתעברות וה... לא, זה לא בעיה, זה פשוט לא שם. לא, לא, זה שם זה... זר לנו, זה לא עניין של זר, יש מילים, אנחנו מבינים עברית. לא. זה לא עניין של שפה. זה מעניין לא, של זה משמעות, משמעות כנראה. משמעות משך, איפה המשמעות הזאת? זה לא עניין זה... של לקרוא, לקרוא משהו כמו שלט ולהבין, שם עצור וזה עצור, לא. זה, זה טקסט מורכב עם קודים שאנחנו לא מבינים. Oh, זה לא oh, שפה, on, זה, זה, אני מדבר זה לא, על... לא העברית. עברית אנחנו כולנו יודעים. אם יש קודים אז זה כן זה, שפה? זה, זה לא, לא שפה, זה, זה, זה קונטקסט. זה, יותר מורכב. אז אני אנסה פה למצוא את הניסוח הכי ברור, כי זה חשוב שלהבין... רק שנייה. איזה ספר זה? משנתון? לא, לא, זה מורה נבוכים. לא, זה מורה נבוכים. כן. אני יודעת שאני למדתי תלמוד. ‫אז לא הבנתי גם כן, ‫ואפי שקצת למד, ‫אז זה לפעמים היה עוזר לי. ‫הייתי אומרת לו, ‫אבל איך אתה רואה את זה? ‫בדיוק מה שאתה אמר. ‫אני לא רואה את זה פה. ‫איך אתה רואה את מה שאתה אומר שאתה רואה? אני למדתי תלמוד, ואני כן הבנתי. בסדר אז למדת. ‫אני לא למדתי. ‫לא, אבל מה שאני מנסה להגיד, ‫היו שם אנשים, הרבה אנשים ‫שכתבו כל מיני דברים, נכון? ‫וכן, אפשר להבין מהם. ואני הבנתי גם מה שהוא אמר, מה שהוא הקריא, אלא שמה שהוא אמר שזה אומר. הבנתי, בסדר. אני אמצא, אני מבטיח לפעם הבאה להביא משהו מהמורה הנבוכים יותר מפורש. אני לא רוצה עכשיו... מה? לא, שם הייתה התהוות וכאילו כן, כן. זה דבר לא, שדברים לא, כן, מסודים. הכל משתנה. ברגע שיש התהוות, יש גם כאלה, באותו זמן יש לך השתנות בין ההתהוות. לא, הוא גם אומר במקום מפורש אחר, מפורש, שאנחנו סובלים בגלל שאנחנו חושבים שיכול להיות דבר שהוא נשאר. אז כשאני אמצא את זה, זה יהיה בסדר? אז אני אמצא את זה. אני מבטיח לפעם הבאה. ועכשיו... אני מגיע שוב פעם, מגיע לדבר עצמו, לעני, מה זה אני? עכשיו אם אני אשאל אתכם מה זה אני? תנו <אח> לי, תתחילו קצת תשובות. אני חושבת שאני מורכב מהמון אני, אוקיי. אני, אני, אני, אז... אני, זו שאני כועסת, אני, זו שאני אוחזת, זה כולי אני, אוקיי. אבל, אבל זה לא אני אחד. בסדר. זה המון. אוקיי, בסדר, אז יש הרבה כאלה. ובסדר, זה הגדרה אחת, כאילו, מין סוג עוד מישהו. אין אני, לא יודעת מה זה אני בדיוק. זה כבר התשובה, לא, אין אני מוגדר. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? יש את השק אור בהתבודדות מלמעלה, אני של היום זה לא אני שהייתי בת עשר או חמש עשרים. כן, זאת אומרת שאני זה משהו שמשתנה. משתנה לכל הזמן. אז את אומרת שהוא משתנה לאורך הזמן? את אומרת שהוא משתנה גם בזמן מסוים. הוא מורכב? הוא מורכב. ובואו בכל אופן ננסה... לראות למה אנשים מתכוונים כשהם אומרים אני. אז אני אתן כמה דוגמאות. אם הכל ארעי, מה אומר הבודהיזם? עוד לא, עוד לא הגענו לבודהיזם. אנחנו בינתיים מדברים על הגישה הנאיבית, כאילו, כן. שבשבילי זה כן, זה משהו פיזי. כן. והוא משתנה, אבל יותר חשוב באובן שהיה, טוב, אחרת זה, נקודת התייחסות לכל מה שאנחנו מודעים אליה. אוקיי. אני אומר שזה, שזה, זה שנחלץ לעזרתי, על אם אין אני לי מי אז בי זה השני, בעזרת מי הוא נחלץ? בסדר, אנחנו... שני זה זה שמוצא את עצמו. מי זה זה שנחלץ לעזרתי? בסדר, אני לא רוצה כרגע עוד לקעקע את ההגדרות האלה. אני רוצה לנסות כאילו איכשהו לסכם אותן. התקע שאתה שם בשקע. כן. אז דבר ראשון, כאילו בוא נגיד, אף אחד פה לא אמר את זה, אבל אם תשאל ילד מאוד מאוד קטן מה זה, אז הוא יגיד, הגוף שלי זה אני. זה מה שהוא אמר. לא, לא, נקודת התייחסות. אמר משהו. הוא אמר גוף. יש שם קטע פיזי שהכל משתנה, אבל גם אולי יותר חשוב, עמוק, זה העניין של נקודת התייחסות לכל מה שאנחנו חווים. יש את השיר של פולילמן שאומר, אומרים שאני, אני, אני, אני, אז מי אני בכלל? נכון, כי אם אני, אני, אני, אז מי אני בכלל? נכון, כי הוא היה בודישט יהודי. מישהו ידע. כן, כן, כן. זה כאילו הכי פשוט, הכי אלמנטרי והגוף. אז ראשית כל כולנו מסכימים שהגוף משתנה. כן. ואז כי יש בכלל, אתם מכירים, יש סיפור מפורסם שנדמה לי שדווקא יום נתן אותו על הספינה שיצאה מהנמל בליברפול והייתה סערה ונפל לה תורן אז היא נכנסה לנמל בשיירבורג ושמו לה חדש והמשיכה הלאה והגיעה לנמל קדיז ושם היה איזה ריקבון בלוחות אז החליפו את הלוחות ואחרי זה היא נסעה לארצות הברית והחליפו לה את הדופן הימינית ואת הדופן השמאלית ובדרך מישהו קנה אותה אז החליפו לה גם את השם והגיעה בחזרה לליברפול שום דבר שיצא לא היה. האם זו אותה ספינה? גם אנחנו כך. נכון. גם אצלנו חומרים. זה הממשל. המחשב של אתי, זכרונו לברכה, הוא היה כזה. הוא היה כזה. הוא היה כזה. כל פעם החלפתי לו חלק, בסוף חוץ מהקופסה לא נשאר שום דבר מקורי. עכשיו, אז, אם אני רוצה, עכשיו, מה שחשוב להבין זה שאני לא פוסל את זה שאתה יכול לקרוא לה אותה ספינה. למשל, יש מקום אחד שנקרא לויטסוף לונדון, שם מבטחים ספינות. מבחינתם זו אותה ספינה, הם יחליפו לה את השם, אבל זה יהיה תמיד תחת אותה רובריקה של הביטוח, כי זה פחות או יותר אותו, אותו טונש, ואותו זה אותה המהות, אבל אנחנו צריכים להבין שאין לה מהות אמיתית, אנחנו, לצה, ל, לשם הנוחיות אנחנו קוראים לה אותה ספינה, אבל אין שום קשר כבר באמת אמיתי, חוץ מאשר מושגי, בין הספינה הזאת והספינה הזאת. ומבחינה זאת, גם לגבי הגוף, אנחנו צריכים להבין, קשה לנו לקבל את זה באמת, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד כן, כן, אתה צודק, אבל עדיין, אנחנו חושבים שהגוף שלנו, הוא שלנו, וזה, וזה אני, כאילו, אני, הגוף שלי זה חלק מהאני שלי, זה ברור לגמרי. אומרת, גם די ברור שאם הגוף שלי ילך לגמרי, פייפן, אז גם לא יהיה אני, זאת אומרת. אז זה אחד. ודבר שני, זה קשור ל... יותר כאילו לנושא של מה שאת אמרת אולי, זה, זה הנושא של האוסף של התחושות, ההרגשות, הרבה מאוד הזיכרונות, כל הצבר הזה של הדברים האלה שכנראה הם יושבים אצלי איפשהו פה בקופסה, לא ברור בדיוק איך, אבל כנראה שהם יושבים, וזה גם כן חלק מאוד מאוד חשוב, כאילו מהאני, זה ברור, כאילו שאם מישהו חוטף אמנזיה טוטאלית ולא זוכר כלום, לא זוכר מיהו ומהו ומי האימא שלו ומי הילד שלו וזה, אי אפשר להגיד עליו שזה בדיוק. אותו אני, שלא לדבר על החבר'ה right. של רחל שמה, שנמצאים <laughs> <ש> <laughs> <laughs> בתשישות נפש מוחלטת, אז הגוף הוא אותו הגוף, אבל להגיד עליהם שיש להם אני, שיש להם אני חדש לגמרי, זאת אומרת, אין, אין, אין הרבה קשר בין האני הקודם והאני של עכשיו. זאת אומרת שהתיאוריה הראשונה, האחיזה הפיזית, אתה מבטל אותה. ‫אני רוצה שנראה... ‫-כי ברגע שיש אבנזי, ‫או כזה שלא משהו אחר. ‫כן. ‫גם פילסנגלם נפשי. ‫-כן. זה כן. זה <laughs> לא כן אבל כן. אני ש... <coughs> רוצה לשאול אותך, ‫אם אנחנו יודעים שכל הז... הזמן אנחנו... ‫הכול משתנה, הכול. ‫-כן, הכול, כן. אני, אני, אבל זה לא אני. ‫זאת אומרת, כן. אני כל הזמן בשינוי... ‫מתאים. בשינוי פנימי. ‫כן. מתים. מתים. כן. ולכן, איך אני אומרת, אני בהחלט חושבת שאנחנו כל יום וכל רגע, ברגע אפילו שאני נושמת עכשיו ומוציאה נשימה ולוקחת נשימה, אני כבר לא אותו דבר. נכון, נכון. אז אני, אין אני, וזה נכון. לנו מאוד קשה לקבל את זה, כן. אבל יש בזה הרבה דברים מאוד טובים אם אנחנו כן יכולים לקבל. אז את זה אני זה. בכלל אין לי שום מחלוקת איתך בנושא הזה. אבל אני לא חושב שזה זה. אומר שאין, אני. לא, לא. אני חושב שיש מצב ש... אז בגלל יד... זה את מתקדמת קצת יותר מדי מהר. בסדר. אפשר <laughs> להגיד <laughs> על <עליו>? כן, כן, <laughs> בהחלט. <אבל> זה... אני <laughs> רוצה להגיד, זה שיש מצב, <laughs> יש אפשרות לראות ב"אני הזה" או ב"הוא" הזה. כן. ‫ישות משתנה. ‫-כן. נוסע נוסע נוסע ‫זה גם אומר, ‫-כן, כן. ‫אז עכשיו, שוב, ‫ראשית כול, <coughs> יש בעיה מסוימת, ‫נגיד, כאילו, לוגית, ‫כשאנחנו אומרים ישות משתנה. ‫בעצם הצימוד הזה, ‫אז מה זה ישות? זה ממצא סטטיסטי, אתה צריך לגלת את הסטטיסטיקה בסדר, אוקיי, אז יש גבולות, אתה משתנה מה זה, אבל הוא נמצא בתחום מסוים נכון, בסדר, של בילאוי לא ירחה אף פעם, עוד של תאיש אתה בטוח. אתה מפחד. אני לא בטוח, אני תלך יותר רחוק. זה נכון. אבל את לא מסוים של סטטיסטית, אתה נמצא. בסדר, אז בואו נגדיר מה המטרה שלי כרגע. היא להרעך קצת את המוצקות של האני. אני עוד לא שואף להכחיד אותו. זה בפרק יותר מתקדם, שאנחנו נתחיל לראות את הבעייתיות שלו, זהו. אם אנחנו מתחילים לראות את הבעייתיות שלו, תדעו שזה המדרון משם חלקלק. <laughs> אתם כבר תידרדרו. אבל אנחנו צריכים לראות שההגדרה, זאת אומרת, הדבר הזה שברור, מה זאת אומרת, איזה שאלה. יש ישות כזאת והיא אני. אם אני אומר יש, זה ישות משתנה, אז זה כמו סיפור הספינה. זאת אומרת, אני יכול מבחינה קונספטואלית להגיד כן, זה אותו, זה אותה ספינה וזה אותו בן אדם וגם אם רגע אחד אני כועס ורגע אחד אני שמח ורגע אחד אני אבא ורגע אחד אני בן ורגע אחד אני מורה ורגע אחד אני רקדנית הכל ביחד, אני יכול להגיד כן זה אותו דבר, זה, זה פאזות שונות, ב, ב, בסדר גמור, אבל נראה, בואו נראה שההשתנות היא אלמנט מאוד פנימי של הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, זה, הוא לא מוצק, הוא לא בלתי משתנה ואם و... אני אתייחס למה שאמרת, שזה נקודת מבט, גם נקודת המבט שלנו משתנה. יש דברים שאני פעם ראיתי בתור דברים נוראיים, והיום אני מקבל אותם. יש עדיין נקודה. אבל הנקודה עצמה היא שונה. בסדר, אבל עדיין יש נקודה. אני לא רואה את הנקודה, אני רואה מבט, אני רואה, נגיד, <אף> יש לי <אף> דעה. מסוימת. נגיד שהנקודה עוברת ממקום אחד למקום שני. לא. אבל הנה. לא אותה אחת. כל פעם יש שיטה. יש שיטה. טרנספורמציה. כן. זה... אז כמו שבגוף יש טרנספורמציה, ובדעות יש טרנספורמציה, גם בנקודת מבט הזאת יש טרנספורמציה. אז שוב, אני לא אומר שאי אפשר לחבר את כל הנקודות האלה, ולקרוא להם עני. זה בסדר. עכשיו, כמובן שלצורכי יום, יום ולצורכי קומוניקציה ולצורכי הסבר, אנחנו יכולים להשתמש במילה אני. אני משתמש בה כל הזמן, כולל בתוך המשפט הזה. אבל, כשאני מתבונן בזה בצורה נכוחה, אני מבין שזה צורת דיבור. וכן. אני הייתי רוצה ל... לומר דבר אפיקורסי. <laughs> אני חושב שהאני שלנו הוא מאוד מאוד מוצק ומאוד חזק okay. וחוזר על עצמו. כן. Okay. ויש לנו הרגלים, okay. דברים שאנחנו עושים, כן. Okay. שאנחנו קמים בבוקר, כן. Okay. בסדר יום, כן. Okay. ויש לנו צורות חשיבה, כן. Okay. ודפוסי חשיבה. כן. Okay. ואני אומר, ולפעמים אנחנו עושים משהו אחר ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, כן, ואז אני נזכר בזה שאתה אמרת שלכל דבר יש סיבה, אין שום דבר שנעשה ללא סיבה, כן, אז גם אם אני עושה משהו שהוא שונה ממה שאני עושה תמיד, אז יש לו סיבה, וגם הסיבה הזאת זה משהו שהוא קבוע ומוצק והוא בתוכנו, בסדר, אז האנים <coughs> שלנו אולי הוא משתנה, אבל ב-0.001 אחוז. Okay. אוקיי. אז מה שאתה רוצה פה להגיד פחות או יותר, זה אני, זה האופי שלי. זאת אומרת, יש לי אופי וזה אני. יפי והרגלים. כן, כן. בצורת חיים, מלשם. ובית כן, כן. שאנחנו אוהבים שיהיה מסודר באופן מסוים. כן. ולפעמים אני רוצה לשנות את הבית, אז אני עושה שום שינוי כן. ויש סיבה לזה שאני משנה. אתה מכיר את הבדיחה הזאת על שני זקנים? שלא זזו מהבית, הם היו יושבים מול הטלוויזיה ומסתכלים עשרות שנים, הם לא יצאו מהבית ולא עשו כלום. ויום אחד הגבר מופיע, וראש אשתו הזיזה את הכורסה שלה, איזה שלושים סנטימטר הצידה. אז שואל אותה, מה זה, בריינדל, מה קרה? אז היא אומרת לו, היא דווקא יודעת אנגלית, It's the gyps in me. <laughs> ‫אז זה נכון, זה נכון, ‫אבל אנחנו צריכים להבין ש... אנחנו רוצים תרגום. אה זה הצועני שבי, הצועני שבי, כאילו, ‫התגבר עליי. ‫הצועניה שבי, כן. אחד יש לו צועני אחר. ‫כן, בדיוק. אז האופי הזה, דיברנו עליו בדיוק בפעם הקודמת, זה הקביעות שאנחנו מחפשים, חלק גדול ממנו נובע אה, אה, מנגיד גם פחד וגם נוחות, זאת אומרת זה אזור הנוחות שלנו, אני יודע שכשאני אלך לדלת ואני אפתח, אז תהיה שם גינה, זאת אומרת, אני לא רוצה שאני אפתח את הדלת ואני לא יודע מה יש בחוץ, אז כל ההרגלים שלנו, זה ברור, זה, זה, זה נוח, זה נותן ביטחון, אבל השאלה היא, אה, עד כמה אנחנו מוכנים לקבל את זה שזה עשוי להשתנות, שזה עשוי להשתנות. עכשיו, אם אתה פשוט סוכם את כל ההתנהגויות שלך, ואתה אומר, זה אני, אז בסדר, אין לי עם זה שום, עם זה שום בעיה. הבעיה, כמו שאמרנו פעם קודמת, א' מתחילה בזה כשאתה חושב שכמו שאתה קבוע, גם הצד, גם השני קבוע, ואתה חושב שאתה יודע כבר מה הוא הולך להגיד לך, ואתה מכיר את האופי שלו, ואתה לא מתייחס להתנהגות שלו באותו רגע כמו שהוא מתנהג, אלא כמו שאתה יודע שהוא צריך להתנהג, ואותו דבר גם כלפי עצמנו. אם קורה לי משהו שאני לא רגיל אליו, מה אני עושה? האם אני מבין שיש לי אוסף של התנהגויות שהוא מאוד נוח ומאוד מקובל עליי ומאוד מרגיע, אבל הוא בסך הכל אוסף של התנהגויות שלמדתי והרגלתי את עצמי, אבל אם אני משכנע את עצמי שזה אני, אז אם יהיה מצב שאני לא אוכל להתנהג לפי אחת מההתנהגויות האלה, אז אני אהיה במצב של קוני למל. של אני אינני אני, אני. ולכן, כיוון שאמרנו שכל המטרה שלנו זה להפחית את הסבל, אנחנו גם רוצים להתייחס לאוסף של ההתנהגויות שלנו בצורה יותר גמישה, בצורה יותר כלילה, בצורה פחות מחויבת. נכון, ככה אני רגיל וככה נוח לי וכל זמן ששום דבר אחר לא יקרה, אני, אין לי שום סיבה לשנות את זה ואני אמשיך. יש אנשים, דרך אגב, שהגישה שלהם היא בדיוק הפוכה. זאת אומרת, אם אני נמצא באותו מקום יותר מחמש שנים, אז קורי עכביש מתחילים לחסות אותי ורצוי שאני אזוז. או אם אני תמיד עושה אותו דבר כל בוקר, אז אני מת משעמום, בוא נקום בבוקר ונעשה משהו אחר. עכשיו, אתה יכול להגיד גם זה אופי שלו. האופי שלו זה לשנות כל מיני דברים. הג'יפסי שלו. מה? זה הג'יפסי. כן, כן, כן, והוא גם שלו. כן, כן. עכשיו אנחנו מגיעים פה כאילו למרכז, מה זה הזה שהזה שזה שלו? אנחנו כל הזמן אומרים, הגוף שלי. האופי שלי, ההתנהגות שלי, המחשבות שלי, כאילו שיש פה משהו מעבר לכל האוסף הזה, שכל הדברים האלה הם שלו, נכון? כן. לא מסכימה. למה? כי אתה מונה על ידי כימיה במוח, אנחנו יודעים את זה היום. כן. יש לנו גנים שמשפיעים עלינו בלי שנרצה כן. או לא נרצה. אבל כן. איך זה קורה שלא סותר את העיקרון שהוא אבל, זה, אבל אבל לא, אבל, זה אבל... לא שלי, זאת אומרת, אה. יש כאן גורמים חיצוניים אה, לא אומרת... שמשפיעים עליי בלי שאני אדע. אם את לא אומרת שלי, אז אין שום בעיה. אני לא אומרת שלי. בסדר, אבל יש אנשים שכן אומרים. ברור, יש, אבל... יש אנשים שחושבים... אולי אמור נופלים לטוב... יש אנשים שחושבים שעומד בחוץ אוטו והוא שלהם. <laughs> חושבים ככה. ‫אתם אומרים, זה שלי. <laughs> ‫אז אם את מקבלת באמת בצורה עמוקה ‫את העולם בצורה לגמרי אה, מכניסטית, נגיד, ‫אז אין לך שום בעיה. ‫את גם כמובן לא יכולה לסבול, ‫והכול בסדר. ‫אבל עדיין חלק מאיתנו חושבים שיש כזה דבר ש... אומר אני ושלי. כל העולות. ואשתו. אז האני הזה, האני הזה, שהוא נקודת המבט, שהוא הבעלים של הבית, שהוא הבעלים של ההתנהגויות, הוא, הוא, הוא זה שגורם לנו לצרות. כי אם אנחנו מבינים שיש אוסף של דברים, שאין להם מעליהם עוד איזשהו אני, אז הכל בסדר. אז אנחנו לא נכנסים לתוך המבוכה הזאת של מה זה אני. אבל אם אני חושב שיש אני, ואני מתבונן על זה, אני לא מוצא לזה תשובה. יש הסבר uh, כן. כמו שאמרתי שאני... כן, יכול להיות שנקודת התייחסות, שזה יותר רק מנקודת מבט. כן. אתה הולך להסתכל. כן. למבט, כן? אבל... גם הנקודה הזאת כמובן יכולה להשתנות. כן. אבל יש דבר... והניסיון להבין את הרמה המותר האדם מהבהמה, כן? אז יש את הדיבור על זה, הזה של ההתייחסות של הצד הימני של המוח לצד השמאלי של המוח וההפך שאומר, הניתוח הזה אומר או הזה אומר שזאת ההכרה כן? ואנחנו אז יכולים להתחיל לחשוב ולהתייחס אל עצמנו, ואולי ככה אנחנו נפגוש את עצמנו. כן. <laughs> אבל uh, יכול להיות שההכרה uh, הזאת זה הדבר כן. הקבוע, שהוא האני, ושהוא עדיין קיים במסגרת <laughs> ה... איך קוראים לך? חמי. חמי. חמי, אבל... עכשיו במסגרת הזאת זה עדיין קיים, אבל מה שקיים... אני לא רוצה כרגע קיים. להיכנס לנושא הזה של ההכרה, כי אנחנו נדבר על זה, זאת אומרת זה בהחלט קיים. הש... הש... הש... השאלה הגדולה מאוד בנושא של ההכרה, זה האם ההכרה היא פרטית או לא. שזה שאלה מאוד מאוד מאוד גדולה, ובוא נגיד לפחות... עזוב רגע את הבודהיזם, לפחות לפי ההינדואיזם, זאת אומרת, ההכרה היא טוטאלית, היא כללית. אז גם פה זה לא פותר לך את בעיית האני. לא, זה יכול אם אתה לא הולך לפי ההינדואיזם. כן, כן. כמו שצריך לעקוב אחרי אפיקורס. כן, אז... אז יש הסבר. זה לא, בוא נגיד שההסבר הזה, לצערי, אני חושב שהוא מעורר יותר שאלות מאשר פותר. נגיע לשאלות אבל נגיע גם לשאלות. יש לי שאלה. כן. איך האגו הזה, סליחה, איך העני הזה קשור לאגו? אותו דבר. אותו דבר. כן. זאת אומרת שאם אנחנו נצליח להכחיד את העני, אנחנו נצליח להכחיד את האגו? מה לעשות? להכחיד. להכחיד. להכחיד. אנחנו לא מכחידים שום דבר אצלנו פה. אמרת קודם, אמרת קודם משהו כזה. אז טעיתי, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים את המהות שלו, ובזה אחר כך הוא נושר. אנחנו לא מכחידים. הוא נושר. הוא נושר, כן. הוא כן, הוא מתאבד. כן, כן, כן, זה צריך להבין שאנחנו ממוססת אותו. עכשיו, שוב, אני רוצה רגע טיפה פסיכולוגיה התפתחותית. זה ברור שאנחנו, גם, כשאנחנו לגמרי לגמרי מבינים, עדיין אנחנו צריכים להבין את המקום של האגו. ראשית כל, לילד קטן, אני לא מציע לאף אחד להגיד לו שאין אני. <laughs> לא, <laughs> שיפתח <laughs> את האגו שלו כמו שצריך. כולם מדברים ומתנהגים כאילו שיש אגו. אפילו אם אתה יודע שאין אגו, או שאין אני, עדיין אתה לא רוצה שיקחו לך את האוטו. וילד קטן צריך לפתח אגו, כי ככה החברה מנוהלת. האני, האינדיבידום, זה אבן יסוד בכל חברה, ואחריות אישית. בכל חברה? בכל חברה. כבר דיברנו על זה שיש חברות שזה יותר חלש, ושהאגו שם הוא יותר רחב, כמו של השבט, או כמו של האומה, או כמו של המשפחה. יש גם מצב שהילד זקוק, הוא זקוק. להבין את האגו, לא משנה מה יתר החברה אומרת. נניח שהייתה חברה בלי אגו, עדיין היה צריך להתחיל מאיפשהו. <אז> זה אני <אז> לא יודע, אבל לא חשוב, אין כזה, זאת <אז> <כלומר>, זה <אז> מצב <אז> די תיאורטי, אז בוא נגיד, ילד שגדל בין, בין זאבים, אז הוא לא צריך אגו יותר גדול מאשר של זאב, כן? <אז>, <אז>, <אז>, אז, אז, אז זה חשוב להבין את זה. עוד דבר אחד, למה עוד חשוב בעצם לפתח את האגו? כי בשביל להתייחס לאנשים אחרים, שהם עדיין מאמינים בזה שיש אגו, חשוב שאתה, יהיה לך את זה בהיסטוריה שלך. את המצב לך, שהיה לך אגו, אתה מבין למה אנשים נלחמים על זה למשל. תראו, יש למשל מלחמות דת, בסדר? אז יש כאלה שאומרים שבנצרות למשל הייתה מלחמה מאוד גדולה. האם אלוהים או אחד שהם שלושה, או שלושה שהם אחד? כל מיני התפלפלויות כאלה, סכולסטיות. מי שלא הבין את הדברים האלה, הוא עמד נדהם מול האווילות הזאת של אנשים נלחמים על דברים כאלה. עכשיו אני יכול לספר לכם שיש לי חבר שהוא רב, והוא נפגש עם הרינפוצ'ה, אתם זוכרים את הרינפוצ'ה שהיה פה? כן. עם מורה כן. בודהיסטי. <נזיר> וה, והנזיר הבודהיסטי, הוא אמר לו, כמו בודהיסטו, הוא אמר לו, תשמע, זה ברור שכל האנשים רוצים להימנע מסבל, וזה מה שחשוב להם. והוא אומר לו, לא, יש אנשים שהאמת יותר חשובה להם מאשר, ה, ה, ה, ה, מאשר לא לסבול. עכשיו, עכשיו, <עכשיו>, כן, <עכשיו> אתם מבינים שיש פה שני גישות עולם לגם שונות. מה זה, הבודהיסט אומר, נכון ולא נכון זה הכל רק עניין של פרבמטיות. אם זה עוזר לך למנוע סבל, אז זה נכון, אז זה בסדר, אז זה מועיל. ואם זה גורם לך סבל, אז זה לא טוב וזה לא נכון וזה לא משנה. אבל האנשים, נגיד בדתות שלנו, מהסוגים שלנו, יכולים להרוג אחד את השני בשביל כי אני צודק ואתה לא צודק. עכשיו, הנושא הזה של אגו הוא נושא כזה שראשית כל אנחנו צריכים אותו בשביל החברות, כי ככה אנשים מתנהגים. עכשיו, צריך להבין, החברה תלויה באגו. אם אנשים לא היה להם אגו, אתה לא יכול ללמד אותם להיות אחראים. אין... אם, אם אין לך אגו לגמרי, כאילו, אז אתה גם לא אחראי לשום דבר. אין, אם אין אני, אז מי אחראי? מי שרף את המועדון? לא יודע, משהו קרה. זה... קיצור, ב, ב, בחיים הקונקרטיים חשוב ללמד את הילד שיהיה לו אגו. השאלה, וככה גידלו את כולנו. וההורים שלנו היו בסדר שהם גידלו אותנו ככה. ואנחנו מגדלים ככה את הילדים שלנו, ואפילו את הנכדים שלנו. אבל, אבל, השאלה הגדולה היא, מתי אנחנו מתבגרים? ומה זה נקרא להתבגר? זה להבין שזה רק פאזה, שהצורך באגו הוא צורך של חברות, הוא צורך של להבין איך העולם מתנהג, לא איך הוא באמת בנוי, איך הוא מתנהג, הוא מתנהג כאילו שיש לכל אחד אגו. אז אתה צריך להתנהג כאילו שיש לך אגו, זה בסדר. אבל אם אתה מתחיל להאמין בזה ולהזדהות עם זה ולסבול בגלל זה, אז אתה תסבול. סליחה, המילה אגו קצת מפריעה לי. הייתי מחליפה יותר עם ערכים, דרך ארץ, איך מגדלים אותנו. לא, לא, לא, לא קשור לערך. מה זה אגו? תראו, אגו... מה זה לפתח אגו אצל ילד? בסדר. מה? מה זה לפתח אגו אצל ילד? זה להגיד לו שיעמוד על שלו, ולהגיד לו שיש לו... שקוראים לו יום נקן, מוישלה, ואם מישהו בא ולוקח לו את הצעצוע, אז הוא צריך לקחת אותו בחזרה. לא. אני הייתי אומרת לו, תיתן. תיתן? בסדר? בסדר. בסדר. אוקיי, אז גם כן. אבל יש התנהגויות מסוימות שאתה מנסה ללמד אותו. הדוגמה הכי פשוטה זה אל תיקח מסמר ותכניס לתוך השקע ‫לא כל כך מסכימה, אבל לא... ‫מה? ‫תכניס אותך לשכם. ‫-למה, רגע, לאט לאט, רגע, לאט לאט. ‫לא, לא, לא, לא. ‫אני פשוט אומרת, ילד, ‫היום אני מגדלת אותו ‫לקומפשן, לטינה, ‫לחיות אחד עם השני. ‫אלה ערכים בסיסיים, לדעתי, ‫שעושים קום לחברה. בסדר אבל... ‫-אגו, שאם לוקחים לך צעצועה, ‫תן לו בוקס. ‫לא, לא, לא, בסדר, בסדר, ‫אבל זה גם כן. ‫אבל את מנסה שיהיה לו אופי, נכון? ‫זה שהם... אז על זה אני קורא, בסדר? עכשיו, ברור שכאילו האופי יכול להיות טוב, האופי יכול להיות רע. אתה יכול לגדל ילד עם חרא של אופי, ולהגיד לו, מי שאתה רואה ברחוב, ראשית כל תכניס לו ספירה, ואחרי תשאל אותו איך קוראים לו, או שאתה יכול להגיד לו, לא, תיגש אליו ותגיד לו שלום, ותחבק אותו, אבל אנחנו מלמדים אותו להתנהג באיזושהי צורה קונסיסטנטית. אז לזה אני קורא אגו. אגו, יש לכולנו. <גולה> כן, כן, כן, וזה מה שרפאל <קש> עם so many words, זאת אומרת, אמר, זה אוסף כל ההתנהבויות, אז זה מה שאנחנו מפתחים בעצם אצל הילד, ואנחנו חייבים לפתח את זה, כי אחרת הוא יהיה אה, חסר אה, כל אוריינטציה. <קש> זה בסדר גמור. אנחנו היום, ראשית כל, גם אם נורא נרצה, אנחנו לא ניפטר מהכל. אפילו אם נחליט מחר בבוקר, זהו, אני רוצה להיות בלי אופי, לא יעזור לנו כל כך מהר. אבל אנחנו צריכים לראות איזה חלקים אצלנו באופי גורמים לנו לסבל. ומהדברים האלה, כן. אנחנו צריכים לראות האם אני יכול להתבונן עליהם, והאם אני יכול לראות, אם אני באמת באמת רואה שזה גורם לי סבל, אני אפסיק להתנהג ככה. יש כזה תורה מאוד מפורסמת של איך להפסיק לעשן, אני שכחתי כבר איך קוראים לה, של מישהו שכתב איזשהו ספר, ו... והוא אומר שמה, כשאתה באמת מבין, באמת מבין אבל, מה העישון עושה לך, אתה לא יכול להמשיך לעשן, אתה פשוט לא יכול. זאת אומרת, גם הפוך, אם אתה מעשן, זו הוכחה שאתה לא מבין מה זה עושה לך. ואותו דבר לגבי כל, נגיד, קו אופלי. שלנו. קו אופי שגורם לך לסבל הוא קו אופי שכדאי לך לפחות לרעות אותו ועד כמה שאתה יכול לא לנקוט בו ואז הוא יפסיק בעצם להיות קו אופי שלך מעצמו לא שאתה תילחם בו ואתה תגיד זה לא בסדר לא, אתה, אם אתה באמת רואה מה הוא עושה לך ‫הוא לפחות יופיע פחות פעמים ‫במשך השבוע, חודש, במשך השנה. ‫עכשיו, אני... ‫-לא, לא, פשוט אני... ‫-מה? ‫יש לי המון המון הסתייגויות. ‫-נו, אז בואי, בואי. ‫תיקח, תגיד, גאוני הדור, גלילאו. ‫כן. ‫איזה סבל היה לו, ‫כל הכנסייה נגדו וכולי וכולי. ‫כן. ‫אבל זה בדיוק הגישה של הרב, ‫הוא רצה לראות את האמת. ‫הוא רצה לחקור את האמת, ‫הוא רצה להגיע מבחינה מדעית, ‫זאת אומרת, לגילוי הזה ‫שבאמת עשה מהפכה בכל העולם. ‫-כן, אבל... ‫מה אבל? ‫אז הוא סבל. ‫אבל... ‫-הוא לא סבל. ‫אבל... ‫-הוא לא סבל? ‫לא, כי הוא הסכים, ‫הוא הסכים בחזון, ‫ובשקט, בשקט, ‫הוא אמר ואף אחד, ‫נו, אז מה? ‫-נכון. ‫כי הוא צחק. ‫לא, כי הוא היה חכם ולא צודק. בסדר, הוא העדיף את החוכמה, הוא ידע שהגיליוטים היה שם בפרקתו. נו, בסדר, אבל אם הוא קנאי דתי, אז הוא אומר על הפתה, כן, אני כן אגיד את זה, תחתכו לי את הראש. אז דווקא הדוגמה הזאת אבל דווקא הדוגמה הזאת היא, ושוב, אני אומר, Uh, אני לא רוצה להתווכח עם, ה, עם הגישה שאומרת שנגיד uh, שגאוני הדור צריכים ללכת נגד הגישה המקובלת או משהו כזה שוב, אני רוצה שאנחנו נחזור אלינו האם אני גאון הדור? <עוד> אם אני הייתי גאון הדור אז יכול להיות שהייתי במקום אחר, אבל אני לא חושב שאני גאון הדור. אני בסך הכל רוצה להקטין את הסבל שלי. אם אני רוצה להקטין את הסבל שלי אז אני צריך לבחור את המלחמות שלי, וזה שוב, זה לא אומר שאני לא יכול לעמוד על דעתי, אבל אני צריך להבין שזאת בסך הכל דעתי, ואני צריך לראות כמה סבל זה גורם לי, ואם זה גורם לי להמון סבל הבעיה היא האם אני עומד בעיניים פקוחות מול המציאות ואני רואה שזאת הדעה שלי והיא בסך הכל דעה וכן אני יכול לצאת איתה למלחמה אבל אני יכול גם לא לצאת איתה למלחמה הבעיה מתחילה כשאנשים חושבים לא, זאת הדעה היא נכונה באופן אבסולוטי וחייבים לעשות הכל בשביל להוכיח שהיא נכונה ו... יעלה מה שיעלה. אל תבלבלו אותה. במקרה של הדתות, הנקודה הראשונה שהייתה הזרת שלך, זאת לא דעתי, זאת דעת אלוהים. הם לא מקבלים שזה, אלוהים אמר. כן. ככה הם אומרים. כן, טוב, תשמע, אבל... בכלל וויכוח, אי אפשר לטעות. כן. אלוהים שלי, זאת בסדר, אז... מבחינה מסוימת, בודהיזם ובכלל במזרח הם, הם חופשיים מהצרה הזאתי כי אין להם אלוהים וגם במערב יש אנשים שהם מבינים את אלוהים קצת אחרת, לא בדיוק זה שנתן חוקים שצריך למלא אותם, אבל כמו הרמב״ם הם צריכים להסתיר את זה זה גם סוג אחר של דת. כן. הוא אומר, אני יכול להגיד על דברים מסוימים שאלוהים אמר, שאולי זה לא נכון, כן. ואולי זה כן נכון, כן. אז אתה יכול לחיות בדמוקרטיה, ואף אחד לא יכפה על אף אחד. כן, מנסות. כן. אז, זה סוג אחר של דת, אבל, כן. אבל זה שינוי. קשה, קשה לי לראות מישהו שאומר שאני יהודי ואני... אומר דברים, ואני חושב שזה נכון, מה שעכשיו אמרתי, שאולי דברים שאלוהים אמר הם לא נכונים. כי ברגע שאתה מאמין שבאלוהים הזה הספציפי, אז אתה מחויב ל... יותר מסובך מזה, גם אצל הרמב״ם יש גישה אחרת, וגם אצל הרבה מאוד אנשים מודרניים. ואנחנו לא... עכשיו מדברים על בסדר, על כאילו אנחנו אולי... זה לא מוחלטות, עושים... תראה, קומוניסטים קנאים או קפיטליסטים קנאים, הם... זה דת בשבילם, זאת אומרת, לא צריך תלויים. כן. הקביעות הם... זה... שלהם הן מוחלטות, אין אפשרות בכלל לערער אליהם. מוחלטות על הרמה האנושית. מה זה משנה? מוחלטות. אני רוצה להגיד משהו, סליחה, <אז>... זה כן משנה, לי, לי זה משנה. כי דת... האמת הזאת היא באה מאלוהים, ולכן זה לא רלוונטי למה שאנחנו עושים פה. נכון. אני רק רוצה להוסיף משהו בקשר לקומוניזם, למשל, שהטענה הבסיסית שלהם, הטענה הבסיסית שלהם זה שזה מדע. יש חוקיות. אז מול מדע, אי אפשר, זה כמו אלוהים. זה כמו אלוהים, אז זה חוקי. חוקיות של העולם. איך תתווכח עם זה? כן. אבל בואו בואו רגע, בואו בואו נעזוב את זה. זאת. אנחנו, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מאוד ברי מזל שאנחנו לא שם. זאת אומרת, זה באמת אני אומר. לא שם זה, זה חשוב. זה, זה. עם, עם אמונות, שאנחנו לא כנאיות מוכנים לוותר אותה. אותה, עליהן. Mm -hmm. כן. uh, נגיד, אחת ה... אמונות הכי חזקות שלנו זה שיש עניים <אז> אבל אני חושב שרוב האנשים אפילו מוכנים לבדוק גם את זה למרות שזה כאילו בסיס הבסיסים של היסוד או יסודות של, ה... של החשיבה שלנו אבל אה, לרובנו בעיקר היום כבר אין אוסף של דעות שאנחנו ממש לא מוכנים לבדוק אותם. יש לנו עוד כמה, אבל... האלמנט אחד הכללני זה לא לקרוא לאינסטרטור. תקן לבד. של הגבר. כן. לא לקרוא לאינסטרטור זה האלמנט החשוב של האיגר. כן. בשביל זה, אתה רואה, בשביל זה כדאי לגור בדירה סחורה. עדיין, עדיין, בלבית בעיה אין בחוץ לארץ זה עבירת נושא, כל האנסולתו. כן, את הבלבית. ולחייב את הבלבית. בסדר. ביטול הסבל, בקיצור, במילה אחת, זה הבודדיסט. במיקרו. ‫לא במקרו. זה הולך ביחד. ‫-יש המיקרו, כמובן, ‫זה משפיע על כן. ‫-בדיוק, אז... ‫יש לך עוד 15 דקות. ‫ אנחנו לא בדיוק בדרך, ‫אבל אנחנו עושים דברים ‫אפילו יותר חשובים. ‫אצלנו. ‫אז... מה קורה בעצם? אחד הדברים שהכי גורמים לנו לסבל ושקשורים מאוד מאוד לעני זה אם אני חושב שיש עני אז זה אומר שבעצם יש עני ויש את העולם והעולם מוגדר בתור כל מה שהוא לא עני ואז ישנה שאו שזה כן טוב לי, או שזה לא טוב לי. וכל דבר שקורה, אני בוחן לפי ה... בעצם לפי הגישה הזאתי, ובכלל, וכל הנושא הזה בכלל, של, של חלוקה ושל דואליות, הוא גורם להמון סבל. עכשיו, אני יכול להציב את הגבול של האני בכל מיני מקומות. אני יכול להגיד, אני זה אני ה... הגוף שלי, אני האני כאילו, זה יכול להיות המשפחה שלי, זה יכול להיות החבר'ה שלי, זה יכול להיות הקיבוץ שלי, זה יכול להיות הגליל המערבי שלי, זה יכול להיות המדינה שלי, זה יכול להיות העם שלי, יש כל מיני גוונים לדבר הזה. אבל כל אחד מהם מביא לסבל. כל אחד עם סבל אחר, אבל כל אחד מאלה גורם לסבל. <coughs> עכשיו, אתם יכולים להגיד, אז מה, אז אנחנו צריכים לוותר על כל זה? על הזהות שלנו? על העם שלנו? על המדינה שלנו? על המשפחה שלנו? לא. לא צריך לוותר על שום דבר, אבל צריך לראות מה זה. צריך לראות שזה הכל הגדרות. וברגע שנראה שזה הגדרה, הסבל שאם בא מזה שקרה משהו, הוא יהיה יותר קטן. זה הכל. הוא לא ייגמר לגמרי, לא עושים את זה בצ'יק אבל שוב, אם אני אשאל אתכם, נגיד, הייתה פעם שאלה מאוד מפורסמת, מיהו יהודי? אתם זוכרים שעל זה נפלו ממשלות כמעט yeah. וזה? אין לזה תשובה ממש yeah. אמיתית. אין על זה באמת תשובה אמיתית, זאת אומרת. יש חוקים מסוימים שאומרים, יש שני סדים של חוקים, יש חוקים של הדת ויש חוקים של המדינה. למשל, לפי החוק של המדינה, אם סבא שלך היה יהודי אז אתה יהודי, לפי היהדות זה לא בדיוק קובץ ככה. ו... ושוב, אני הרי לא מחוקק חוקים, וזה גם לא כל חשוב לי מה זה, אבל אני צריך להבין שהעם היהודי זה קובץ של אנשים שמוגדר על ידי הגדרות מסוימות. זהו, רק על ידי הגדרות מסוימות. ובדיוק קראתי עכשיו איזה, התחלתי לקרוא לספר של, של נייפול, שהוא אומר שהוא חי בטרינידה ושם הייתה קהילה הודית. כל ההודים היו בקהילה. הוא הגיע להודו, והוא הבין שהקהילה שלהם בהודו, בין היא, בין היא קהילה, בטרינידד, היא קהילה מדומיינת בכלל. בהודו, או שאתה מהקסטה הזאתי, או שאתה מהקסטה הזאתי. זה לא משנה בכלל, אין כזה דבר שאתה לא, אתה הודי בלי קסטה. שם, בגלל שהם היו מחוץ למדינה, ובגלל שהם היו בתנאים נוראים, והם פחות ופחות התעסקו עם הקסטות, הם התחתנו אחד עם השני. אז אותו דבר עם, עם, עם, עם, עם כל דבר, עם, גם עם יהודים, כן? תסתכל, יש יהודי אחד שם בארצות הברית, שהוא בכלל, אתה יכול להגיד שהוא בכלל מתבולל וכל מיני דברים כאלה, והוא מרגיש נורא יהודי. או שילד שנולד לאבא יהודי, ולך תגיד לו שהוא לא יהודי, בגלל שאימא שלו לא יהודייה. עכשיו, כל הדברים האלה, הם יכולים לגרום לנו סבל. לנו, בתור מישהו שצריך להחליט על הזהות שלו, יש אנשים שזה גם, הוא רואה להם סבל שמישהו אחר חושב שהוא יהודי. לאל זה כואב. כי... עכשיו, זה לא רק בזה, זה בכל, זה בכל דבר. בכל דבר, בכל שמץ של זהות שאתם תגידו לי, אני יכול להראות לכם שהוא עניין של הגדרה ולא עניין של מהות. אין מהות לזהות. עכשיו ושוב אני אומר, צריך להבין, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות כאילו שיש לנו זהות, זאת אומרת. ברור שאם יש לי דרכון ישראלי, אז אני יכול להגיד שאני ישראלי, בסדר. לצורכי מעבר הגבול זה לגיטימי לגמרי, אין עם זה שום בעיה. אבל למשל, סתם, אם אתה יושב באוסטרליה, כמו הבת שלנו, היא ישראלית או לא ישראלית? אם היא מתלבטת עם זה, היא עלולה לגרום לעצמה סבל. <laughs> זה הכל. סליחה, <סליחה שאני yeah. yeah. רואה את הסבל, אישתך רואה את הסבל, ואני לא נכנסת לשאלה פוליטית, yeah. אבל היא מדבר, היא לא פסיבית, נכון או לא? את, <גמורה, תורד עד> את רגע, ש... רגע. <שאח> שאת רואה את הסבל. של מי? על מה את <עד> מדברים <עד> על ההתנדבות שלה. בסדר, הוא לא נגד... להיות ‫זאת אומרת, תימי. לא, מה? לא להגיד, ‫או, אני אשבול שם, ‫לא כדאי לי או משהו לא, כזה. ‫לא, לא, זה משהו לא אומר. מה ש... ‫-זה לא. ‫רגע, לא הבנתי את השאלה, ‫אני רוצה שהשאלה תהיה מוכרחת. ‫איך להגיד בראש שירות? ‫אשתך, למשל, רואה את הסבל ‫בכל מיני מקומות. כן ואז היא מגיבה, ‫והיא מתנדבת, ‫פעם דיברנו על זה, ‫והיא אמרה, ‫זה המעט שאני יכולה לעשות. מאה אחוז. ‫אני בהחלט אדקטיביות. ‫-מה שאני יכול לעשות. ‫אני לא בעד פסיביות. ‫-אוקיי. ‫א� לא בכל... אז ראשית כל יהיה לה פחות כוח לעזור. הוא לא סתם אומר את זה, כי ככה זה התחיל. הייתי חוזרת כולי עם זה, וגם לא התרומה שלי לא הייתה כל כך אבל אני להגיד, כשהוא בבודהיזם, זה לא בשבילך. הוא לא אומר את זה. לא, ממש לא. אבל כשהבנתי שאני לא יכולה להזדהות עם זה, כדי לעזור, אני צריכה לראות את זה ולהיות אמפתית, אבל לא להגיד, אני מתה, אני מתפוצצת, זה בלתי אפשרי. לא. אני אמפתית ואני מנסה לעזור, אני עושה לא, מה שאני יכולה. או שאני לא יכולה, זה בסדר גם. וגם זה, זה יכולה. כן, הבודהיזם הוא כאילו לא עובד. בעד להימנע מפעולה. כן. הבודהיזם אומר שאם לעשות. אתה רוצה לעזור, טוב. אז אם אתה תוכל להתבונן על המצב בצורה מפוקחת, יהיה לך יותר אנרגיה כן. לעזור. זה מה שהוא אומר. ו... זאת אומרת, לנסות לשנות את המצב הקיים.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 אתה עושה את זה. אתה לא צריך את זה. זה תוספת מיותרת. יש פה... אם אתה מגיע להבנה שדרושה פה פעולה, יש פעולה. אז יש פעולה. יש מה להכניס זה. אני לא מאמינה שמישהו עושה משהו בלי הדחייה אפילו הייתי. לא זאת אומרת בלי אני, אני לא יודעת מה זה בלי אני ואם אני, אני לא צריכה לזה, לא, אני, אם את קוראת לשק זה ולמילים שאני, לפעולות שאני, אני, אז כן, כי אני זה כלי, אבל זה לא כל כך חשוב, למשל, אם אני מצליחה, אם היה, אם העני היה זה שעובד על מניע אותי אז נגיד שאני לא מצליחה במה שאני עושה, הייתי חוזרת מדוכאת, אבל זה בכלל לא משנה לא, לי. זה ההגדרה שלך, זה לא נכון. האני שלך, האני משהו בך זקוק לדבר הזה. זה כמו שאתה אומר, אינני, הרי זה ידוע שהזדהות, בן אדם חייב הזדהות. לא. הזדהות קבוצתית, הזדהות כלשהי, כן, אחרת הוא אה, נכנס לדיכאון. זה תופעות ידועות. זה, זה, זה, תופע זה ידוע. פסיכולוגית. זה נכון. מה זה פסיכולוגית רגשית? זה מה שכל פעם... אני יודע, בסדר, אבל אני לא חושב שזה נכון. זה גם מרגש, עכשיו אי אפשר להגיד לאתי, בגלל שאנחנו קושרים את האגו להצלחה ואי הצלחה, או לכבוד, או לוקו, או כל מיני דברים כאלה, אבל מי אמר שזה אגו? אבל יש פה אלמנט של אגו, שאתי... זקוקה, אמרה או רוצה או עושה, לא משנה מה. רגע, בואו כל אחד ידבר על עצמו. אני באמת חושב שזה חשוב. בסדר, בסדר. אז שני דוגמה מהחיים, שאת מרגישה את זה, ואני לא אנסה לסתור אותך, אבל אני אנסה להראות לך שאפשר לראות את זה גם אחרת. כל דבר אין כל דבר, זה, זה מתוך העלי שלי. אין לי מושג, אה. הוא ראה שאני פה. נו, זה, לא זה, זה עובדה, עם... עובד. זה שאת פה זה עובדה. נכון. זה שמה שהביא אותך לפה זה אני שלך, זה לא עובדה. זה בדיוק. הנחה. מה הביא את לפה? שלום. <laughs> <laughs> מה, <laughs> מי אמר שמי, למה מישהו צריך להביא אותך לפה? לא מישהו, אני צריכה להביא אותי לפה. לא, את לא צריכה להביא את עצמך לפה, את יכולה להגיע. את ו... הגעת. מה, יש אנחנו שני. רגילים להגיד את זה, הח... אני, לא, אני לא נגד זה שתגידי את זה. יש החלטה של, כן. ה... של הבן אדם, כן. לבוא אליו. אוקיי, אתה יודע מי, מאיפה נבעה ההחלטה? זה, זה לא. אנחנו מדברים, אבל נכון. בשלב זה... עד שלא הבנו יותר, כן, היא, היא, היא, ההבנה היא שזה אני, בסדר, זה העני שעליו מדובר, בסדר, בסדר, אבל, לא היה. בסדר, אבל אם אני אגיד לך, בוא נגיד, שזה אוסף של אדם. הצטברות של כל מיני א, א, א, מחשבות, התנהגויות, חינוך. חינוך, חינוך, פועילויות, סביבה, סביבה, התרשמו. התרשמויות, ש... כאילו, הביאו אותך לברופר. עכשיו, את רוצה זאת. לקרוא לזה אני, זה בסדר, זה. אבל מה זה מוסיף? זאת השאלה, הרי, בשביל להכניס איזשהו אלמנט חדש, חדש-ישן, לתוך התיאור, הוא צריך להוסיף משהו, נכון? אחרת, בשביל מה? זה טוב בתור תיאור. אני מסכים, כשכבר לתאר את זה בתור אני, אני הולך, אני עושה... את יודעת ש... יש אצל האינדיאנים ההופים, יש להם שפה שאין לה פעלים. אומרים, יש הליכה. נשמע להגיד, אני הולך. יש פה הליכה, בסדר? לא. אני... למה? כי זה לא בסדר. כי אם אני קמתי והלכתי, משהו בי, עובדה שמוישה זיכנר עכשיו לא קם והלך. לא. והשולחן לא קם והלך. נכון. עדיין. אבל, אבל אני... זה העובדה שפה יש הליכה ופה אין הליכה. זהו, בשביל מה אני? כי משהו מביא את ה... מבדיל אותם זה מבדיל אותם ממישהו אחר. מהשולחן או ממישהו אם אתה... בסדר, בכל זאת יש שתי הליכות. ככה, זה ההליכה שלך. אתה אמור רגע, רגע, עכשיו, לא, לא, לא, כשאתה הולך. אתה הולך עם שתי רגליים. על פירו. יש שתי הליכות להליכה אחת. אחת. למה? הרגל הזאת היא הולכת והרגל הזאת היא הולכת וזאת הולכת למה הליכה אחת? למה לא? זה בדיוק האחרון, היא גרושת למה לא? למה שני אנשים הולכים לטייל, אני ואשתי הולכים מאנגז'ה לטייל, זה הליכה אחת או שתיים? שתיים. Bondally שתיים, למה? למה אומרים הולכים? למה? אומרים בסדר, אבל הרגליים הולכות. למה? רגע, רגע, רגע, לאט, לאט. לא, לא, זה חשוב, כי אני רוצה להסביר כמה החיים שלנו הם בידי הלשון, וכמה הלשון היא מובילה אותנו בכיוון מסוים, שהוא לא בהכרח קשור למציאות. אם אני, שוב, אתה מסכים איתי שאם אני ואשתי הולכים ביחד אז אפשר לקרוא לזה הליכה? יצאנו להליכה? כן. אוקיי. אז גם בשתי הרגליים שלי, אם אני רוצה, אני יכול להפריד זאת אומרת, זאת אומרת, שהדברים האלה הם לא כל כך ברורים. הלשון מאוד ברורה. אבל אתה מנסה להעביר אותנו לאיזה מצב אבסטרקטי, ויכול לדבר שהוא בכלל מעבר ל... אני רק רוצה קצת לערער בכם את הביטחון, שהדברים ברורים. בסך הכל אתה אומר שאני... זה בלי סמל, במקום להגיד, נכון, כל התכנונות שלי והחוויות שלי וההיסטור שלי וההריזונות שלי והמחשבות שלי אורחות עכשיו, מצוין, אני אומר, אני עולה, במקום ברגע שאנחנו מבינים את זה אין שום בעיה עם מה אני, תמשיכו להשתמש עם זה, גם אני משתמש עם זה, זה שימוש אחר, אין צורך להגיד הליכה כי מספיק להיות, לא? אתה תמיד יכול לקחת פחות, נכון? אתה, אתה נמצא. נכון. וכשאתה הולך או יושב, משנה. נכון, ושני. נכון. שתי רגליים, חמש רגליים, זה לא משנה. נכון, מאה אחוז. ככל שנפחית במספר המילים שאנחנו משתמשים בהן, ככה נהיה יותר עמוק במציאות. מאידך, כל... יש פה צורך מאוד עמוק. בטח. רגע, רגע. בקומוניקציה. ש... רגע, רגע. כן. בדיוק. כן. הקשר בין אנשים, השפה מאוד חשובה. אין שום ספק. ובה אני לעומת הוא או היא, זה מאוד חשוב. אני מאוד חושב שאתה צודק, אין לי שום בעיה עם זה, ואני מדבר כל הזמן בלי הפסיק. ואני אומר אני, וזה ברור שאנחנו צריכים את זה בשביל קומוניקציה, ואין עם זה שום בעיה, כשאנחנו מפחילים לחשוב שזה דבר אמיתי ולא רק לצורכי קומוניקציה או לא רק דבר לשוני, זה <ת blows> פותח סבל, פקום לסבל, זה הכל. כן. זה מחזיר אותי למה שרציתי להגיד בערך, יש עשר דקות. קודם. וזה שלדעתי אנחנו צריכים, אתה צריך להגדיר סבל, כי הבאת דוגמה טובה של... הבת שלכם חייבה באוסטרליה, והיא לא יודעת אם היא אוסטרלית או ישראלית. אני, אני בא מ-37 שנים בארצות הברית. כן. ותמיד לא ידעתי. כן. ואני לא זוכר שהיה זאת הגדרה, אבל יחסית לנניח... להיות על סד עינויים. כן, כן. אם אתה קדוש מעונה, אם אתה קדוש מעונה, ואתה חושב שאתה תירשם בספרי ההיסטוריה, בתור זה שעינו אותו, אז אתה די סובר. לא, כואב לך. כואב לך. כואב לך לגמרי. אבל אתה מבסוט. אתה לא חסר רגו, כי אתה רוצה לירשם בספרי ההיסטוריה. אני אמרתי שהוא חסר רגו. זה שני דברים נפרדים, סבל וסבל ואגו זה אגו. כן, אבל אני אגיד לך, אני חשבתי למשל על איוב. כן. טוב, אני לא נכנסת לזה כי זה הספר הכי קשה בעולם. אבל סתם, על האני. זאת אומרת, הבן אדם היה שיר מופלא, ומשפחה לכית, וישראלות, וגורות. נהרס, לחלוטין, עד שהפך להיות לחלוטין. עפר, נכון, והיפך, והיפך, ומה סוף הספר? לא. יש, לנו, יש לנו פה באמת את הבעיה של האני, נכון, בגלל זה הוא סבב, אבל מה קרה בסוף? הוא נהרד. הבין שאין לו אני, ולכן הוא הפסיק לסבול, הוא עשה משפט לאלוהים, ומה יוצא במשפט? הוא בסוף יצצה, אוקיי, יפה. מה זה הפרקים? יש עשרה פרקים במורה נבוכים בדיוק על הנפשת. הוא התחתן בביתנו משפחה חדשה. כן. רק כשהוא הבין, בוא נגיד כאילו בלשון התנ״ך את הפסותו, אז הוא יצא מזה. ומה זה הפסותו? זה חוסר האגו. כן. טוב. זהו? כן. טוב. Ah A word for it matter you did matter